Most ugrik a majom a vízbe, de ha nem szabad úszó, akkor könnyen belefulladhat. Adalékok egy szép lelkű légionista önéletrajzából, írja Charles Lore. Uraim, mondta a montanyoni herceg, és kis idegesen sétált fel alá a cellában. Nekem itt valami nem tetszik. Tex Malahidaj, meg én összedésztünk. Kétségtelenül boldog embernek tarthattuk a herceget, mert nekünk itt már rég nem tetszik semmi. Neki pedig még csak most van először kifogása az itteni helyzet ellen. Hogy érti ezt, kegyelmes uram? kérdeztem. Ha mindjárt megmagyarázom. Nézzék csak! Összintén szóban nem sokat jártam még ideg de noha áll Istennek teljesen rendben vannak az idegeim, most mégis valami nyomasztó érzés vett rajtam erőt. Sokat járkáltam amit a folyosókon, és furcsa dolgokat tapasztaltam. Kerestem a maga két bajtársát is, illetve a marátját és a őrmestert és nem találtam őket ott, ahol lenniük kellett volna maga szerint. De őszintén szólva, ma sem értem, hogyha a katonasság körülvette a villát, mert egy veszedelmes embert keres, tehát akkor miért nem kutatják át ezt a villát alaposan? Nem akarják felizgatni a betegeket, feleltem. Ez... Alapos indok, de nem kifogás. Egy tiszt, egy altiszt, meg egy közlegény minden feltűnés nélkül megoldhatja ezt. Összintén szóban nem értem az orvosok álláspontját. Ilyen mereven nem lehet elutasítani azt, hogy a törvény törvényszerűen érvényesüljön. Gondolkoztam. A hercegnek tökéletesen igaza van. Hiába ez az előkelő fiatalember igen jó eszű fickó. Há nekem is feltűnt ez már, de valahogy nem került felszínre bennem. És talán azt is mondhatnám, hogy nem volt meg a bátorságom hozzá, hogy ilyen alaposan formába öntsem azokat a rossz érzéseket, amelyek felgyülemlettek itt bennem. Amint gondolkoztam, Textmala hida egyszerre felemelkedett az ágyról. Herceg, mondta nagyon komolyan, nekem volna egy indítványom. Halljuk. Nézze, alkut ajánlok, hogy itt valami gasság történik, arra mérget lehet venni. Tudja, gasságokban én nagy szakértő vagyok. Hát, hogy úgy mondjam, a szakmámba vág. Éppen ezért kifejlődött bennem egy érzés, és én agasságot megérzem száz lépésről. Készséggel elismerem. Az alkutárgyát szeretném hallani. Helyes. Az alkutárgya a következő. Én el akartam magát rabolni, ez tény. De helyett maga engem. Ez is tény, mondta a herceg. Na, sajnos. Én váltságdíjat akartam magáért kapni, ez fix. Na most de helyett maga akar értem váltságdíjat kapni. Ez is fix. Alapjában véve mindkettőnknek igaza volt, illetve van. De azért nekem egy kicsit igazán igazabban van, mint önnek, hiszen... Az, hogy én embert raboljak és váltságvíjat kapjak érte, az pontosan olyan, mint hogy egy asztalos asztalt készítsen és pénzt kapjon érte. Na, ennél fogva sokkal több, ha nem is morális, de tárgyilagos okom van rá, hogy végre hajtsam az ilyen üzletet, mint egy műkedvelőnek, aki egyszerre csak elhatározza, hogy most aztán ő fog egy asztalt készíteni és ő adja el. Ha én rabolom önt el, és pénzt kapok érte, az legfeljebb gazság, Na de ha ön teszi velem ugyanezt, hát az olyan szégyen. Hát már persze rám nézve, amit sohasem hevernék ki. Kérem, kollégáim és munkatársaim előtt vége volna a hitelemnek. Na hát a uh... Repozícióját halljuk, kedves rabló, ha szabad kérnem. Jó, már is átérek. Érzésem szerint ebben az épületben aránytalanul nagyobb gasság folyik, mint amilyet én terveztem ön ellen. Na, mondom nekem az ilyesmihez érzékem van. Ó hát senki sem vitatja az ön igen tisztelt szakértelmét. Köszönöm. Ajánlatom tehát a következő. Engedjen ki ebből a bitan kényszerzubonyból. Részint mert hát annyira idegesít, hogy pillanatokon belőtt abbalni fogok. Brészben pedig szükségem van a mozgási szabadságra. Kérem szépen én lekötöm be becsület szavamat, hogy nem kísérlek megszökést. Ön azonban ígérje meg, hogy amennyiben mozgási szabadságon birtokában sikerül rájönnöm és megoldanom az itt végbe menő disznóságokat, és ráadásul, ha kiderül, hogy ezek a disznóságok ön szerint is nagyobb disznóságok, mint az, hogy én elrabolok egy embert és váltságdíjat követelek érte, hát akkor ez esetben ön szabadon bocsát. Azt hiszem... Hogyha önre bízom a két gasság között való párhuzam megvonását és annak eldöntését, hogy melyik a nagyobb gasság, akkor nagyon becsületesen jártam el, és ez kötelezi önt arra, hogy megbízzon bennem. A herceg gondolkodott. Na no, sem. Azt hiszem, nem volna úri dolog, ha ezt az ajánlatot visszautasítanám, mondta végül. Kedves rabló, önt ünnepélyesen, noha csak ideiglenesen, de szabad lábra helyezem. Na hát, ami a lábamat illeti, azzal nem volna semmi baj, felelte a Malahida. A kezeimről van szó, melyek kezemben a lábaim íridlésre méltó helyzetben vannak. Ó, oh, helyes, akkor átfogalmazom a dolgot úgy, hogy szabad kézre helyezem önt. Leszette a gangsterről a kényszerzubbonyt, és Text hida kéjjel ropogtatta meg gémberedett tagjait. Uraim, mondta. Indít vágyozom, hogy ezt a cellát tartsuk meg fő szállásunknak. Kell egy hely, ahol találkozhassunk időnként, és megbeszélhessük a fejleményeket. Nem is szólva arról, hogy kell egy hely, ahol esetleg megvédhetjük magunkat mindenféle meglepetésszerű támadások ellen. Egy bűvésznek is becsületére váló mozdulattal két revolvert vett elő valahonnan. Valaposan megvizsgálta őket, azután az egyiket visszatette a zsebébe, a másikat átnyújtotta a hercegnek. – mit lehet tudni? – mondta. – Sose várt, ha ilyesmi van az embernél. Na és most a viszontlátásra szíves engedelmükkel egy kis kém szemlére megyek, de egyelőre önök nem mozduljanak innen, még nem számoltam be a tapasztalataimról. – Kiment – és mi mint egy negyed órán keresztül cigarettáztunk a cellában. Olyan nesztelenül jött vissza, hogy csak akkor vettük észre, amikor már előttünk állt a félhobályban. Nos, mit tapasztalt? kérdezte a herceg izgatottan. Ó, hát sok mindent. Legelsősorban egy érdekes dolgot. Hozzám fordult. Ön például most már nyugodtan kisétálhatna, ha még nem ment el a kedve az ilyen irányú megoldástól. Miért? Azért, felelte egyszerűen, mintha ez a tény nem is lenne olyan szenzáció. Mert a katonaság elvodult a villa elől. Úgy érti, hogy már nem veszi körül a... Dadogtam, de közbevágott. Igen, úgy értem. Elmentek. Most vagy megunták a dolgot, vagy más ide vonatkozó parancsot kaptak. Nem tartja ezt különösnek? De, nagyon különösnek tartom. Na, annak tartottam magam is. Meg is kérdeztem erre vonatkozóan a portást. Aki azt mondta, hogy a főorvos úr a szanatórium kertjében hosszasan beszélgetett az egyik tisztel, és hát e beszélgetés eredménye volt, hogy a tiszt elvezényelte ide a katonaságot. Különös, nagyon különös, jegyeztem meg több regve. Sokkal különösebb, mint gondolja. És azt teszi különössé, hogy az az őrmester és az a közlegény, akit említett, az nem távozott a villából? Nem távozott? kérdezte meglepődve. És mégis. Úgy van. És a többi mégis elment? No, ugye nem is olyan könnyű megérteni? Nem, ezt. Teljesen érthetetlen. – Na, majd mi rájövünk, hogy mi van itt? – Uraim, ahogy a régi szólásmondást tartja, most ogrék a majom a vízbe. – Ezt, ezt a, a majom dolgot, Ez hogy érti? – kérdezte a herceg egy kisi álmos hangon. – Úgy, hogy most neki megyünk a dolognak, és mindent kiderítünk. Jó, velem tartanak. Hát természetesen, feláltó a herceg. Most maga nyomozó izé, közeg, és mi azt tesszük, amit maga beszélzél, ilyen, proponál. Helyes. Hát akkor azt bizélem, hogy menjünk ahogy a másik szólásbódás tartja, aki szeret, követ. Óvatosan körülnézett a folyosón, és kilépett a cellából. Mi követtük, és én bezártam az ajtót. A kulcsot zsebre vágtam. Óvatosan sorrantunk végig a kanyarulatig, ahol Tex Malahida ismét alaposan körülkémlelt. Beléptünk a kanyarba, aztán láttam, hogy a gengszter egy csomó álkulcsot vesz elő a zsebéből. Legfontosabb teendőnk, mondta, hogy bizonyos cellákba bepillancsunk. Ezek a cellák egy mellék vannak, és már magát a folyosót is egy rácsos ajtó zárja el. Hát szerintem ide még senki sem kukkantott be. Hát én nem is, mondtam, pedig... Csak helyre bekukkantottam. Na, ugye? Hát, akkor menjünk. Egyik tolvajkulcsával kinyitotta a folyosót elzáró rács ajtót. A másik tolvajkulcssal kinyitotta az első cellát, ami ezen a folyosó volt. Zseblámpát vett elő valahonnan, ugyan olyan zsonglőr mozdulattal, ahogy az imént a revolvereket. A zseblámpa sárgás fénycíkja végig szaladt a cellán, és megállapodott egy kényszer, zubonyos, maga magatehetetlen emberrel. No, ezzel nem sokat kezdhetünk mondta a herceg. Ez úgy látszik dühöngő bolond, szegény. Éppen ezért menjünk mondtam aggódva. A harmadik cellában bizonytalanul áldogáltunk néhány pillanatig. Először azt hittük, hogy ez a cella üres. Később azonban észrevettük, hogy valaki fekszik az ágy alatt. – Ez csendes bolondnak látszik, – jegyezte meg Tex Malahide. – Akik az ágy alatt feküsznek. többnyire csendes bolondok. Azoknak legfeljebb képzeteik vannak, és sokkal félénk ebbek, semmint, hogy veszedelmesek lennének. – Ismertem egyszer egy ilyet. – mindig az ágy alatt feküdt, mert attól félt, hogy jön a földreggés, és bebeszélte magának, hogy az ágy alatt nem semmi baja. Na, gondolom, mehetünk. Kifele indultunk, de a zseblámpa fénye ekkor ismét rábetődött az ágy alatt fekvőre. Valami feltűnőt észleltünk rajta. De még nem jutott el a tudatunkig, hogy mi az, ami tulajdonképpen feltűnő. Nem is tudom, hogy melyikünk jött rá először, és nem is tudom, hogy hármunk közül melyik mondta ki ezt a szót, egy kisét csodálkozva és értetlenül, de valamelyikünk kimondta. ő érdekes. Ezen nincs kétszer minden esetre különös volt, hogy ebben az átkozott épületben, ahol tapasztalatunk szerint általában minden második ember kétszer zubbonyban jár, mintha valami hirtelen elharapódzott buta divatnak hódolna itt. pont itt a dühöngők osztályának adjon valaki, aki nem viseli ezt a szörnyű ruhadarabot. Lehet, hogy csak ez a szokatlan tapasztalat kényszerített bennünket, hogy ahelyett, hogy elhagynánk a cellát, oda mentünk az ágyhoz, és közvetlen közelről odavilágítottunk. Az ágy alatt fekvő beteg, fiatal ember volt. Nyitott szemmel feküdt, és mégis úgy festett, mintha aludna. Rendes utcai ruhát viselt. És. és egyszerre? Igen. Egyszerre rémülettől kimerett szemmel láttam, hogy a bal mellén, a szívetáján óriási szúrt van, és nagy, megalvat vércsobó. Na, most már kihúztuk az ágyalól, alól. Text Malahida a szakértő ügyes mozdulataival vizsgálgatta jobbról balra, aztán felemelte az élettelen kezet, majd hirtelen eleggedte, és a kéz koppanva hult vissza a padlóra. Ez a fiatal ember halott, mondta. Meggyilkolták. Újabb rejtély. Az egész dolog most már úgy fest, mintha valaki előre megfontolt szándékkal, tömény rejtélyekkel próbálná elviselhetetlenné tenni nekünk itt az életet. A herceg meg én zavarodottan néztünk egymásra. Vegyedül Tex Malahida volt, aki megőrizte önuralmát, és féleképpen bólintott, mint aki nem is várt egyebet. Sőt, készült erre a látványra. No, – Na igen, – mondta. – A dolog kezd kialakulni. Kétségtelen, hogy az ilyesmi eléggé lehangoló látvány, de majdnem azt mondom, hogy el voltam készülve rá. Villám gyorsan, gyakorlott mozdulatokkal átkutatta a halott zsebeit. Zseblámpánya fényénél mindent alaposan megnézett, ami a kezébe került, aztán intett, hogy mehetünk. – tudod valamit? – érdeklődött a herceg. – Sok mindent. – hangzott a szűkszavú válasz. – És mi nem is kényszeríthettük, hogy többet beszéljen róla, mint amennyit akart. A legnagyobb meglepetés a következő cellánál ért bennünket. De amikor beléptünk, valósággal visszahőköltünk, mert formálisan az volt az érzésünk, mintha valami gáztámadás kellős közepébe kerültünk volna. Utóbb kiderült, hogy csak sűrű füst gobolyog a cellában, de kiderült az is, hogy hát nem ég semmi, mert a gomolygó füstben kaporral, és goloá blő cigaretták sokat tapasztalt füstjére ismertem. Mikor könnyező szemünk megszokta végre a maró füstöt, egészen fantasztikus látvány tárult elénk. Kockás Pierre barátom és Toxon őrmester talpik kényszerzubbonyban a falhoz tábazkodva ült a földön, és egy másik, de panyókára vetett kényszerzubbonyban Has felmetsző pityú gugolt előttük, jobbjában az elmaradhatatlan konyha késsel, vigyorgott, és cigarettáztatta őket. Hát, mi ez? kérdezte. – Mi történik itt? toxodőrmester, akinek mindig hegyesre fent bajusza, most szánalmasan lekonyult, felelet helyett szó nélkül leköpte a bakancsobat. Kockás pedig bágyat hangon megszólalt: De én téged úgy is megöllek a végén. Megőz! Előzőleg azonban kinyomom a szemed, letépem a füled, a végtagjaidat pedig. A végtagjaid bízzarám! szólt közbe az őrmester, és meleg érdeklődés villant a szemében. – Mint fejjebb valója és társa a balsorsban, ezt feltétlenül megkövetelem magától. – Jó, hát a végtagjai nem fogunk összeveszni. Felelte kockás? – Sőt, ha jól meggondolom, legalább az egyik szemét átengedhetné nekem. – Nem tartom kizártnak. De minden esetre nekem is jól meg kell ezt gondolnom. De hát, uraim, én azt hiszem, hogy rosszul ítélnek meg engem. Szóltam, közbe lehangoltad. Hát, kétségtelenül volt valami részem abban, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Legyen szabad azonban felhozni mentségemre, hogy nem akartam én rosszat. Hát igen... Elismerem, hogy az itt guggoló, vigyorgó, konyhakéses egyéről azt hittem, azonos az önök által keresett rablógyilkossal. <gül> Ő maga mondta. Utóvégre, ha egy úriember azt állítja magáról, hogy rablógyilkos, a hát nincs jogom kételkedni ebben, ha hát csak nem sérthetem meg, hogy ne higgyek a szavának. Hát az embernek... Adni kell olykor bizonyos társadalmilag előírt illemszabályokra is. Szerintem a mellékelten gugoló egyén még most is fenntartja akkori kijelentését. A mellékelten gugoló egyénhez fordultam. Nem, de monszinyor, ön rablógyilkos. Hogy ne? felelte készségesen. Én nagyon rablógyilkos vagyok. Hát csak nézz rám, hát rögtön láthatja. Én vagyok a kezbes fel haszfelmetről, picu. Hmm, na, na, látják. Fordultam barátomhoz és az őrmesterhez. Nem gondolják, hogy ez a kijelentés eléggé alkalmas arra, hogy az embert félrevezesse? Ez a kijelentés csak ugyan alkalmas arra, hogy félrevezesse magát. Feleltem a gorván az őrmester, és ismét a bakancson feleköpött, de most nem találta el. Hát ez láthatóan bántotta. De nem alkalmas arra, egészítette ki az őrmester szavait kockás, hogy te viszont félrevezes bennünket. Na jóban most már, én mosom a kezeimet, feleltem türelmetlenül. Nem tehetek róla, hogy így sikerült a dolog. Na, később majd minden bővebben megmagyarázok. De most maguk mondják meg, hogy miért üldögélnek itt kényszerzubbonyban, és miért cigarettáztatja magukat ez a szeretetreméltó, pansfelmetsző, pigyó. – Hát ez egy másik őr lett! – mondta kockás. – Összeverekedtünk ezzel a pasassal! – és ezt a verekedést félreértette Kennedy doktor, a péres kanadai orvos. Azt állította, hogy átragad ránk a dühöngés, és jobb lesz, ha ártalmatlan tesz ez bennünket, amik felborzolt idegeink lecsillapodnak. Szerinte ez egy dolog, és az ideg szanatóriumok nyomasztó okozza. Hát lehet valami a dologban, jegyeztem meg. Vakapád, morogta az őrmester. De még mindig nem értem, hogy... Ha most meg mit nem értesz, mérgelődött kockás. Megrohant bennünket az ápolóival, kényszerzubbonyba bújtatott és idehozott. A később betette hozzá még ezt a balondot is, szintén kényszerzubbonyban. Na de hát úgy látom, hogy ennek sikerült kiszabadítania magát. Na igen, mert úgy látszik, már nagy gyakorlata van az ilyesmiben. Az ő kényszerzubonyán egy kapocs rosszul zár, és különben is van valami fogása, amelyiknek a segítségével az ágy széléhez dörgölődve ki tudja nyitni a többit is. Na hát így szabadult ki aztán. Ez mind nagyon szép. Szólalt meg a herceg. Egy valamit azonban nem értek. Ó, boldog ember, sóhajtott a kockás. Miért? Hát, hogy csak egy valamit nem ért. Mert mi például rengeteg valamit nem értünk. Elismerem, felelte a herceg. Az a valami azonban, amit én nem értek, pillanatnyilag a legaktuálisabb. – Na, kérem, azt magyarázzák meg nekem, hogyha már ilyen jó barátságba keveredtek ezzel a furcsa egyénnel itt, hogy lehet az, hogy nem szabadította ki magukat. Hasfelmet szőpityú vigyorogva közbeszólt. – Hát hogy szabadítom ki őket. Hogyne, hogy megverjenek. Ha hát nem vagyok én bolond? Hát tudják. Magyarázta, has felmet pityú. – Ezek itt ám nagyon furcsa emberek. mert meg akartak engem verni? Őszintén szólva én azt hiszem, hogy a fejükben van neki valami baj. – Na jó, hát ez rendben van. Lehet, hogy csak ugyan a fejükkel van nekik valami baj. Mondtam, és szemem sarkából láttam, hogy az őrmester erre nagyon dühös arcot vág. Na de hát ha már, mégis az a helyzet, hogy ennyire összebékültek, hiszen utóvégre cigarettáztatja magukat. Az nem jelent semmit, szólt közben élénken has felmet Én cigarettáztatom őket, mert nekem van szívem. Panaskodtak, hogy nagyon hiányzik nekik a cigaretta. Azt gondoltam, hogy hát miért ne. Ma a szegény elmebetegekkel nyílik segíteni. Na de ez nem azt jelenti ám, hogy kicseresztem őket a kényszerzú bonyból? Hát csak hagyjuljenek benne. Na majd pont én leszek az, aki rászabadítja az ilyeneket a gyanútlan emberiségre. Lor, mondta szigorú hangon az őrmester. Ha pillanatokon belül nem szedi le rólunk ezt a két bonyt, az első adandó alkalommal cafatokra tépe magát. Na, rendben van, rendben van, leszedem. Na, ne mérgelődjön. Mi az, hogy leszedi róluk a kényszer zubbanyt? Ugrott fel guggoló helyzetéből has felmetsző Pityu. Hát én ezzel ellen tiltakozom. Pityu? Maga ne tiltakozzon, szóltam rá fenyegetően. Mert ellenkező esetben én adok magának egy injekciót. Felé jemozdultam mire rémülten hátrált. Oh, hát tudtam én, hogy mi az, amivel hatni lehet rá. Nem felejtettem el néhány órával ezelőtt történt első találkozásunkat. Micsoda? Síránkozott sápítozva. <gül> Inekció? Hát már megint szúrni akar. Nem szabad surkálni a szegély hasfelmetszőt. Naku, ne szóljon közbe. Mégzol mindent. Na, de ezek megvernek mindenkit, ha kiereszti őket? Ha, nem vernek meg mindenkit. Feleltem szomorúan. Az az érzésem, hogy csak engem vernek majd meg. Az az érzése? Rikácsolta, a has felmetsző pityú. És mégis kiereszti őket? Hát hiszen akkor maga is bolond. Kérem, vegyél fel egy kénszerzubbonyt! Nem töröttem többé a tiltakozásával, hanem kiszabadítottam őrmesteremet és barátomat. Egyelőre még nem vertek meg, de igen fenyegető pillantásokat vetettek rám. Szerencsére ideje korán közbe lépett a Montagnoni herceg. A jó svádájú fiatalember pillanatokon belül megmagyarázta, hogy milyen ügyben járunk. Toxadőrmester és kockás komoran hallgatták. Végre kicsi enyhültebben néztek rám, és nem mutattak semmiféle ellenséges szándékot. Itt tartunk tehát, mondta a herceg. Alapjában véve nem baj, hogy ilyen kellemetlenségei voltak, mert most legalább többen vagyunk, és nem tartom kizártnak, hogy könnyen végzetessé válna, ha kevesebben volnánk. Itt különös dolgok történnek, sőt, az imén már egy gyilkosságot is felfedeztünk. Malahida Rabló úr folytatja a nyomozást, és azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha rábízunk mindent. – Mi a teendőnk? – kérdezte az őrmester. – Azt hiszem, a leghelyesebb volna, ha átmennénk a főhadiszállásunkra, mert ez a másik folyosón van. Hát egy cella. Ott magukra zárhatják az ajtót, és csak akkor nyissák ki, ha megfelelő módon jelet adunk. Mi pedig megyünk tovább, és megkíséreljük, hogy felgöngyölítsük az egyelőre ismeretlen ellenfél frontjait. Így történt. Kockás és Tokson őrmester bevonult a főhadiszállásra mi pedig Tex Malahida vezetésével tovább mentünk. Tex Malahida egyenesen az orvosi irodába vezetett. Egy íróasztalnál a fiatal, szemüveges Kennedy doktor ült. Az orvosi naplóba jegyezgetett. Amikor meglátott bennünket, meglepődve felénk fordult. Az urak mit keresnek itt, és kihez van szerencsém? Közben csodálkozó pillantást vetett rám. Text Malahida előre lépett. Bergen, főfelügyelő vagyok. Mutatkozott be, szemreben és nélkül. Detektív? Igen, detektív. Hát, euh, nem bizalmatlanság, főfelügyelő, de szeretném, ezt valamivel igazolná. Ó, késégesen, feleltem alahide. Tessék, itt a detektív igazolványom. A szemmel látható lopott igazolványba olyan ügyesen ragasztotta a saját fényképét, hogy noha Kennedy doktor alaposan megvizsgálta, nem találhatott rajta semmi féle valót. És ez az úr? kérdezte a hercegre mutatva. Pakör detektív. Felelte a herceg helyett Malahida. A segédem. Parancsolja, hogy ő is igazolja magát. Nem, köszönöm, az felesleges. Rám pillantott. Ezt a légionistát már ismerem. Ugye bármi találkoztunk már? Igen, doktor úr. Ön egész váratlanul eltűnt, kérem. – Futó kellemetlenségem volt. Valaki rossz tréfát csinált velem, vagy összetévesztett valakivel, de most már nincs semmi baj. Életkedvem a régi. – Ennek örülök. – És miben lehetek az öreg szolgálatára? – Először is némi felvilágosítást szeretnénk, mondta Malahida. Nem mondaná meg nekünk, hogy hová lett a katonaság? Bővebbet erről nem tudok. Azt tudom csupán, hogy a főorvos úr intézkedett az irányban. Beszélhetnék a főorvos úrról? Ha ragaszkodnak hozzá. A főorvos úr ugyanis egy pillanatban alszik. Vó, nem te semmit. majd fölökeltjük. Ahogy parancsolja a úr, mondta kisé neheztelő hangon Kennedy doktor. Úgy látszik nem volt elragadtatva a motorunktól. Hol találjuk? kérdezte a gangster. A második emeleten van a szobája, pontosan itt fölöttem. Malahida bólintott és kivodultunk. Megkerestük a lépcső feljárót, és felsiedtünk a második emeletre. Valahol egy lift Tompa és mégis dallamos zúgását hallottuk. Tehát ez idegesítő volt. Eh, hiszen idegesítő volt itt eddig is minden. A megjelölt ajtó előtt megálltunk. Valahit kopogott, de nem kapott választ. Benyitottunk és megláttuk azt az őszhajú szakállas fehérköpegyes főorvost, ugyanazt, aki néhány órával ezelőtt megállapította rólam, hogy bolond vagyok. Úgy látszik, Kennedy doktor igazat mondott, amikor azt állította, hogy alszik, és nem vette jó néven, hogy megzavarjuk. Ott feküdt az öreg doktor az ágyon, csak úgy ruhástól, ahogy a fáradtság ledöntötte a lábáról az izgalmas éjszaka után. A fehér köpenye félig nyitva volt, és egy sárga, ebonit hallgatóban végződő stetoszkóp vége látszott ki a zsebéből. Hát kérem, akár illik, akár nem! mondta Tex malahide Fel kell költeni az öreget. Itt sok tisztázni való van. Nem értem, hogy miért küldte el a katonaságot. Közelebb lépett az ágyhoz, és kinyújtotta a kezét a főorvos válla felé, hogy megrázza. De aztán leengedte a kezét ismét, és felénk fordult. Nem érdemes, mondta Halkan. Mit nem érdemes? – Kérdeztem. – Hogy itt bajlódjanak vele. Úgy sem ébredt fel. – Miért? – kérdezte a herceg izgatottan. – Mert meghalt. Meggyilkolták. – Kellemetlen, kesernyés szájízzel álltam ott. – Azt hiszem, nagyon sápat lehettem. – Amire abból következtethetek, hogy Malahida és a herceg ugyancsak sápat volt. – Na és hát, ha ők sápadtak, akkor mi ne lennék ugyanabban az ügyben sápat én is? – Meggyilkolták, kérdezte suttogva a herceg, és látszott, hogy igen száraz a torka. – Ezt bizony meggyilkolták, felelte tárgyilagosan Tex Malahida. Ilyesmi előfordul az életben, és aránylag teljesen egészséges emberekkel is megtörténik. Na nézzék csak, itt van a sebanya a másik oldalán. Valami vékony, hosszú pengélyük és selszúrhatták le. Lehet, hogy alvás közben. Hát már megint egy rejtély, morogta mérgesen a herceg. Ha ez már nagyon idegesítő. Azt hiszem, feleltem. Ha sürgősen nem eszelünk ki valamit, akkor lesz itt még több rejtés. Senki sem felelt. Némi vizsgálódás után kijöttünk a szobából, és a herceg bezárt a kulcsal az ajtót. A kulcsot vágta. Lehorgasztott fejjel indultunk ismét a lépcső felé. Újból felhangzott a lift tompadallamos búgása. hida hirtelen megállt, és több rengve dörzsölte borostás állát. Azután elindult, és intett, hogy kövessük. – Átkozott ügyes bitang morogta a herceg elkeseredetten. – Úgy szólván a szemünk láttára gyilkol. Nem lehet rájönni, hogy kicsődött. Text a híd a futó pillantást vetett rá. Hogyhogy nem lehet rájönni? kérdezte. Nincs annál egyszerűbb dolog a világon. miért? Hát maga talán már tudja, hogy ki a gyilkos. Ó, tudom, már legalább két perce. És ki árulta el magának? A lift. Hangzott a rejtélyes válasz.